Ja, dit is net so 5 minute oor 7 hier in Suid-Afrika 1905 En dit is nogal die eerste dag Van januari 2018 En jy moet vir oomlik daar aan denk, Jy sal nooit weer in jou lewe Die eerste januari 2018 beleef nie en jy gaan ook nie weer 5 minuut oor 7 1905 van die eerste januari 2018 beleef nie hoe so kom die eindelijk, hoe so kom die bybel lewe dat die mens moet net so omtrent as sekond vir sekond maar lewe en dat jy elke sekond kon net jou sieninge sal tel net vir die Heere dankie te sê vir al jou sieninge weet jy wat, kom ek help jou net een bykie as een mens ongelukkig moet wees oor iets wat jy nie het nie dan gaan jy nooit in jy leven gelukkig wees hier op die aarde nie oor jy, ek weet nie of iemand dit al ooit gesê het nie Ek skryf ty keer goed op die bord daar vir studenten en dan sê, sê ek wel ek weet nie of iemand dit al gesê het nie maar onthou nou dat ek dit gesê het skryf dit neer ek want ek denk dis weisheid somme iets wat ek in daardie oomblik my te binneskiet as een mens dis ongelukkig is oor iets wat jy nie het nie, dan gaan jy nooit in jou leven op aarde gelukkig wees nie. Nou wat moet die mens dan doen? Jy moet jou sieninge tel, jy moet vir die Heere dankie sê, dat jy nou op hierdie oomblik, jy wat nou luister na my, my boete is, my sissies, vir die Heere dankie sê, dat jy leven, Nou, die lewe is een gave, dit is een geskenk, jy gaan het later baie beter verstaan, daar is by voorbeeld in die skrif, vir ons een voorskrif, dat kinders hulle ouders moet eer, met een belofte, so dat jou, jou daar hier op die aarde verleng mag word. Nou, iemand mag talk denk dat dit nou nie een seen is nie, maar ek wil jou baie, baie, baie mooi verzeker, dat dit is een seen. Aan jy mense dink dat hulle wil nou nie te lang op die aarde weesie, want hulle wil nie later van mense las word of iets van die aard nie, of hier leie en uh, leie aan een of ander jy lende gesiekte. Mense, ek wil hee, jy moet onthou. Die Heere werk in een mens. En die werk wat die in ons doen, is absolute noodzakelijke werk wat hy in ons moet doen, so ons geest en siel en lichaam onberuspelijk bevind moet wat by die wederkomst van die Heer Jezus. Onberuspelijk. En dis net God, en soms is dit tyd wat God nodig het, rondom dinge in ons levens wat moet rechtkom, want om mens kan God verander om in jou leven te werk. Een mens kan die gees van God bedroef. Daarom kom ons wees blij. Het is nou 19.09 en so 24, 25 secondes hier in Suid-Afrika en dit is die eerste dag van januari 2018. En kom ons wees blij. Enerzijds omdat jy leven. Anderzijds vir die mate van gezondheid wat jy, wat jy het, vir die Heere daarvoor dankie sê. Dankie sê as jy een dak oor jy kop het. Vir die Heere sê dankie as jy iets het om te eet, as jy kleren het om aan te trek. Weet jy, die Heere is so goed vir die mens dat hy vir jou voorsien. Hy kan dit maak, hy kan dit doen, dat jou kleren bijvoorbeeld nie verstryk, versluit nie. Hy het dit gedoen met die Israelite in hulle 40 jaar wat hulle dier die woestijn getrek het. Daar die kleren van hulle het gehou vir 40 jaar. God kan dit doen. Daar is nie iets wat hy nie kan doen nie. So kom ons wees net baie baie dankbaar en laat ons elke seconde so hanteer, elke breekteel van een sekund, wat jy jyself miskien daan kan herinne, om net dankbaar te wees vir wat jy het, nie vir wat jy nie het, ongelukkig wees nie, dankbaar wees vir wat jy het. En die feit die die tijd het, dat gaan ek nog met jou mooi opneem, dat jy mooi verstaan, vir elke sekunde wat jy hier het, en God in jou kan werk door sy woord, ontvang jy een groot, groot, groot geskink met die eendag vir die heren, baie, baie dankie voor gaan sê, verskrikkelijk, baie, baie, baie dankie voor om gaan sê. Kom ons leef in blijdskap, en dis die rede kom Paulus kan sê, in die versies 4 vers 4, dat ons altyd bly moet wees, Philippense jammer, dat ons altyd moet blij wees altyd kom ons probeer om in 2018 daar aan te wer wanneer enig iets ons oorval waarin jy wil slecht voel of wil bedroef voel of wat ook al kyk of ons nie iets kan kry om aan te dink by net die feit die die lewe dat jy kan asomaal dat jy vry kan asomaal as mense wat nie vry kan asomhaal nie, wat nou in hospitale dwars oor die wereld le, wat aan apparaat gekoppel is, wat vir hulle moet asomhaal, ek kan nie asomhaal nie, ek kan nie asomhaal nie, so as jy nou kan vry sitte en asomhaal, en mens vir die heren baie dankie sê, het is verskrikkelijk, wanneer jy nie asomhaal nie, wanneer jy bezig om te versmoor letterlik nou en daar moet een gat in jou keel gemaakt word in jou luchtpijp en jy ook gekoppel moet word aan een apparaat wat vir jou moet asomaal ek wil nou nie al die soort van detail ingrijn ek wil jy ons moet blij wees baie baie dankbaar, so wil jy nie elke keer wanneer jy die geleentheid het om hier in te skakel by net radio S.A dat jy dankbaar sal wees. Jy is nou ingeskakel by netradio.sa en ons webwerf is www.netradio.sa.co.za Op ons webwerf vind jy al die inlichting wat jy nodig het, omroepers en name en die programme wat hulle uitsaai, tye van uitsending, en ook ons archief waar jy kan kyk na programma wat reeds uitgesaai soos hierdie op die eie tyd, daarna kan luister rustig, koopjes nou rustig ook oor, met een internet radio, saai ons wereld wuit uit, dwars oor die ganse wereld, so ek en enig iemand nou om in te skakel en te luister, en om het ons dwars die ganse wereld uitsaai, ek so een gewoontekie nou hier aangeleer om te groet, hallo te sê in paar verskillende tale in die Russische taal sê ons Drafutja of Privet in die Arabische taal sê ons Salam, Halikoum mens kan ook sê Margaba mens kan ook sê Alain was en in die Duitse taal sê ons Kotenamend in Hebrews, Shalom Grieks Kalimera, Afrikaanse taal, goeie hand en in die Engelse taal se ons goed evening, en hoop ek dat jy nou rustig lekker gegroot voel, so wees rustig nou, want jy is baie baie welkom. Amal wat ingeskakel is, ook hier by ons kletskamer, ons is ook baie dankbaar vir mense wat by ons kletskamer inskakel en net hallo sê, dit is altyd wonderlik om te weet as jy name sien om iemand net sommer te kan groet die name wat ek nou huidiglik hier sien kan ek sê en ek dink Peter Erasmus is ook ingeskakel ek sien sy gezig en uh, Lorraine en Anton en Audrey en Johan en elke ander persoon wat ingeskakel is en Nou waarvan ek nie weet nie, as so ek nou nie een naam hier sien nie, elke persoon is baie, baie welkom en mag die jaar 2018 vir jou rechtig, een wonderlijke, kostbare jaar wees. En ek kan jou waarborg, as jy gaan tyd uitkoop met God, byvoorbeeld hierdie tyd, om te luister na oordenking, waar ons Godse woord oordink en ek is oortuig daarvan, dit gaan nog vir jou duidelik word hoe Godse woord binnen in jou werk nou, terwijl jy nou na nou my luister is die skerp, twee snijdende mes van Godse woord bezig om jou lichaam te penetreer, het gaan binnen in jou in het maak scheiding tussen siel en gees en gevruchte en murg en is een beoordelaar ook van die gedagtes van jou hart Is dit nie vir jou wonderlik as iemand vir jou kan sê wat jy nou dink nie? Nou God weet, hy weet precies wat jy dink en hy kan jou oortuig daarvan dat wat jy dink verkeerd of reg is. Hy is een van die oorleggingen van dit wat in die mense hart aangaan. So God wil in hierdie jaar 2018 wil hy vir jou wonderwerke doen in jou hart te mensie omdat alles wat die mens doen, uit jou hart uitkom, elke ding elke lieve ding ekie van jou of wat nou net een gedachte is en of dit een woord is, en of dit een of ander iets is wat jy doen, of wat een gesintheid is dit kom alles alles uit jou hart uit ook jou blijdskap en jou vreugde kom uit jou hart uit so mag dit net altyd vreugde wees, vol blijdskap en vreugde want daar was iemand 2000 jaar gelede wat vir ons die brug geslaan het tussen die ellende van destijds en die feit het ons nou blijdskap en vreugde kan ervaar en dit is Jezus Christus oor wie Anna of Anne Marie hier vir ons gaan syng get run U luister nou, Dr. Tini Eilers, wat uitsaai van uit Airene, stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika. Hierop weer die eerste dag van die eerste maand van 2018. En mag elke dag vir jou een wonderlijke, wonderlijke, vreugdevolle dag wees. Mensen, vreugde wat jy het, wat blijvend is, kom van God af. Mensgemaakte vreigde, hou maar so een minuut of 2 of 3 of vijf minuut of 10 minuut of half uur of een langer, jy weet so mens nou kyk na hierdie vier werkvertoonings en goed wat ooral in die wereld geskiet word. Klappers! Jy weet ons die goed wat net so wanneer die klok nou geslaan het, 12 uur en die nieuwe jaar begin dan is daar oorhul op die wereld is daar vier werke aan die gang ek het een dag ek is nou nie meer helemaal zeker wat is die stad in Amerika gestaan ek is nie zeker nou van die stad nie en gaan kyk na hierdie verskrikkelijke vierwerk vertooning toe ek klaar is daarmee, toe sê iemand van my daar wat het dit gekost Ek kan dit ook nie onthou nie So bykie lang terug Dit in 1984 En dit denk ek show, Al wat nou van al die geld oorblij Is net die tlomp flinterkies Papier wat daar rondwaai Op die strand En as al daar die geld ergens in fonds kon gestort gewees het hoeveel kleren so ons nie kon gekoop het al vir mense wat nie kleren het nie, of brood gegeet wat nie brood het nie maar hoe dit ook al sê, dit gaan nie werk nie, niemand gaan na my luister nie, van agend stap ek weer, ek stap gewoon, en ek is ook dankbaar, ek was een beetje syk En na die jare my aangeraak dat ek weer kon stap vir ochtend, stap na die plaas, het ek al vir al gesê het, hier die plaas hier in die stad, hier in Irenie En ek het al vir jou vertel van mense wat hier by die robot staan, seker so n kilometer wat hier vandaan, ek is nie helemaal seker nie, miskien net een bykie meer En later uitgevind daarom, wat is hulle kleren groote wat hulle dra? Nou kan ek nou al vir jou dit sê, dis neen, dit is 34, al twee van hulle sy broeke wat hulle dra, die man en die vrou, hulle so in hulle vroe 30, sê ek het ook nie dit gevra nie, kyk maar hoe dit lyk. As jy dan weet van iemand wat kleren kan skenk wat 34 groote is, so hou so dit in gedachte 34 nummer 34 dat ons dit vir die persoene kan gee, minstens dit kan gee, want iemand het vir hulle so heel groot sak, so swat, swart sak volkleren gegeen maar niks het hulle gepas nie ons kan daarom dit gee nie ons kan daarom vir iemand dit gee net vir hulle ook heb daar die biggie blijdskap en vreugde vir iemand te gee en dan moet hulle bly wees as iemand vir hulle daarin moeite gedoen het om vir hulle iets te gee om aan te trek kom ons wees bly kom ons wees bly, mens is ook bly as jy iemand anders kan bly maak, dit het so een wederkerige uitwerking op een mens hier so vanuit jou geest goed, ons het Hier as een opskrif, by ons program van vanaan, gaan oor nieuwe wijn en nieuwe wijnzakke vir 2018. Hoe moet ons dit verstaan? Kom ek lees vir jou gedeelte wat ons al tevore gelees het, gister aandink ek ook, hier uit Matthäus hoofstuk 9. Ek gaan so stikkie vir stikkie en probeer om al die inlichting wat ek het rondom my vers, jou uit te brei so het kan sin maak daarna kom die disciples van Johannes dit is nou Johannes die dooper wat vir Jezus gedoop het en daarna jy weet van Johannes die dooper hy was so een rabie een rabie is iemand met disciples rondom om en so Johannes het disciples gehad destijds en hulle het nou vir Jezus gedoop daar in die Jordaan river Maar Jezus het nie by Johannes sy groep aangesluit nie. So Johannes en sy disciples was daar een kant bezig om dinge te doen, en Jezus en sy disciples, en so was daar baie ander rabbies, dit was nou nie een vreemde verskynsel met een rabie met een klomp disciples rondom en nie, dit is een typische verskynsel, destijds, vandag is dit ook maar so, maar dit is nou meer in gebouwe, soos wat ons dit nou maar het, Uh, Omdat ons meer veilig voel en meer gemakkelijk is in gebouw met sitplekke en so meer Maar goed, kom ons gaan nou terug Daarna kom die disciples, die woord disciple in die Grieks beteken student Die Griekse woordkie is mathetes Dis is student, studenten, leerlingen Daarna kom dan die disciples, die leerlingen, studenten van Johannes na hom, dis nou na Jezus, en sê vir hom, en vraag, eindelijk is dan, sê, vraag vir hom, waarom vast ons, en die fariseers, dikwils, maar u disciples vast nie. Ek wil nou eerst die volledige versie daarom eerst uitput met die bepaalde kennis wat nou nie daar in die vers staan he, maar wat ek daarom weet, Hulle vraag, waarom vas ons, dis nou Johannes' groep mense, en die pariseers, nou destijds, in Jerusalem, was daar verskillende groepen, van mense. Soos wat nou mens dit nou vandag sê, nou sê, in politieke groepen, in Zuid-Afrika, allemaal is hier in Zuid-Afrika, maar, mense gaan stem, dan, stemmele vir specifieke politieke partije omdat daar sekere associaties is by mense mense voel meer thuis by hierdie groep by daar die groep so is mense is maar altyd in groepen opgedeel en so was hier ook hierdie groep en hierdie groep was onder andere die fariseers waarvan Johannes' disciples nou hier gepraat het en gevraad hoekom vast ons nou en die fariseers byvoorbeeld so daar was dan die fariseers dan was daar ook een groep die sadiseers was daar nog een groep die salote en daar was daar nog een ander groep die esseners my oortuiging is dat Johannes die doper was deel van die groep wat bekend gestaan het as die essieners as ek op een later stadium onthou dan sal ek vir u sê hoekom het belangrijk is om te weet van hy die groep en bijvoorbeeld te weet van die essieners want het lyk as of Jezus om meer geassocieer het met die essieners want Johannes was een van hulle en Jezus is dier hulle gedoop dier die essieners goed So het is daar die groep, plus dan is daar nog een ander groep gewees, die Herodiane. Hulle was nou van die huis van Herodes, mense wat aanhangers was van Herodes en andere mense het nou nie van hulle gehou nie, nee. net soos uh, verskillende politieke partie, nee. mense is soms getrouwd in een huis en een persoon, die man behoort aan een politieke partie en die vrou en die andere een en hulle praat terwille van ris en vrede nooit oor die politiek nie so nou vraag Johannes disciples wat na Jesus toe gekom het hoekom is dit nou so, want ons het jylle nou daarop gehou jylle vast nie nou hoekom is dit so wil Johannes weet dier sy disciples wat hy na Jesus gestuur het waarom vast ons en die fariseers dikwils, maar u disciples vast nie. Dit is een belangrike vraag, so logische vraag, en Jezus sê vir hulle in vers 15, en dis verskuil, mys moet maar bykie dink en ek sal probeer verduidelik, Jezus sê vir hulle, kan die breil of gasten dan nou treur, so lang as die breidegom by hulle is. Maar daar sal daar kom, want die breidegom van hulle weggeneem word, en dan sal hulle vast. Nou, wat Jezus in hierdie sinniekie sê, of hierdie dan twee sinne, is verskuild. Sy so, mens mooi daar nou luister wat hy sê, en hy praat van homself hier dis as die breidegom. En sy aanhangers, Jezus' aanhangers, is eindelijk dan een specifieke groepering van mense wat deel gaan wees van die brood van die Heer Jezus. Want dis die kerk. Maar die kerk was destijds nog nie eers geopenbaar en die mense het nog nie eers geweet. Die kerk is eers geopenbaar aan Paulus terwijl hy nie tronk was. So, dit was nou maar nog op hierdie stadie, maar, maar net die synagoge as het ware. Die synagoge in die tempel. En die bestaan nou van die kerk was versluier. En Jezus, as die bruidegom, was ook nie een bekende begrip nie. Ons sê dit eindelijk eers hier reg in die einde, van openbaring dat die bruidegom gaan kom en hy gaan een vrou hee en die vrou gaan haar self gereed maak dit le eers baie baie ver aan die einde van die bybel en dan is daar nog ook nie eerst baie en veel daar oor geseen he is omdat hier die groepering mense wat deel is van die bruid van die Heere Jezus, so een speciale groep mense is mense, jy kan nie dit oor beklem toe nie. Die feit dat jy die tweede helfte van Jezus Christus kan wees, dat tot in alle eeuwigheid, waar Jezus ook al gaan wees, gaan sy bruid saam met hom wees, ooral, vir alle eeuwigheid. Nou as een mens dit mis, en sê as ek oortuig daarvan, gaan jy, as jy nog haare gaan heb, die tijd al jou haare uit die kop uit wil trek, nou moet nie dat ons dit doen, laat ons liever nou seker maak, dat ek daar die sekerheid binnen in my diepste wees kan hee, dat ek deel kan wees van die bruid, So om nou op, op hierdie stadium was dit die groepering van gelovige mense was allemaal deel van die synnagoge en dan die tempel. Lende, jy moet die verskil tussen die synnagoge en die tempel. Die tempel kan net in Jerusalem staan, net op een specifieke plek. En alle mense wat jode was destijds was nie in daar die bevoorigde positie om in Jerusalem te blij nie. Hulle kon dus nie maar net elke keer na die tempel toe gaan nie. He. Daarom het die synnagoge ontwikkel. Dit is amper een mini tempel, wat oor al opgerig is, enige ander plek in die wereld. So jy krij vandag ook nog in enige plek, in enige stad omtrend. Krij mense synnagoge, wat die joodse godsdienst dan verkondig maar nou het hulle hier achtergekom dat Jezus en sy disciples afwek van die dinge wat gedoen word dier die typiese joode van destijds so hy moet onthou in die denke van die jood daar die tyd toe Jezus op aarde was, het so geleef soos Jezus geleef het. Hy is op 8 daas hy besnui. En later is hy in die synagoge gewees en daar het hy gaan leer. En Jezus onthoud, die rabbies daar was nogal heel verstom oor sy kennis wat hy gehad het. En het was volgens sy gewoonte dat hy by sabbat het hy synagoge toegegaan. So dit was die godsdienst groepering van destijds. Maar as een mens Jezus doop dan kan jy sien dat hy hom nie associeer met dit wat in die, in die tempel of in die synagogies plaasgevind het nie. Hy het hulle gekritiseerd oor dinge wat hulle gedoen het en hulle het hom ook gekritiseerd soos wat hy weet oor sy heel eerste preek wat hy in Nazareth gepreek het, hy het gelees in die boekrol soos wat dit destijds die gewoonte was, en as iemand laat gelees het, dan word daar iemand angewijs wat nou die prediking sou doen oor daar die bepaalde vers. En so het het gedoen, en Jezus het gedoen, want die mens het opgestaan, woedend, en om uitgegooi en nou, daar waarom die in die kraanse afgegooi so daar was neer rechtig een goeie verbintenis tussen Jezus en sy volgelinge en die destijdse synagogus in die tempel nie want Jezus het by die tempel gestaan as jy nou sal onthou en hy daar ingestap En volgens Johannes die evangelie het Jezus vir hom Een sweep geflig van touwkies en Hy het hierdie mense wat daar bezig was Om goed te verkoop, tuive te verkoop en so meer Om hulle tafels om te keer en hulle daar uit te drijf met die sweep Nou wat sê dit vir jou? Mense dit sê vir jou dat Jezus nie tevrede was Met dit wat hulle gedoen het So Jezus' disciples was nie een voortsetting van dit wat in die synagoge plaas gevind het, en in die tempel nie. Want Jezus het dit ook duidelijk gestel, gesê, hierdie tempel gaan totaal en al afgebreek word, tot op sy fondaties. Daar gaan niks hiervan oor blij nie. En toe sê hy, ek sal dit binnen drie daag opry, maar oor hulle ook nog vies was, omdat hulle dit nou nie recht verstaan het nie, want Jezus het gepraat van homself. En in openbaring sal jy sien, hy is die tempel, maar ek en jy word ook alreeds in Paulus geskrifte herinner aan die feit dat ons een tempel is van die heilige geest, wat in ons woon. Maar daar die begrip van die destijdse godsdienst, dat jy op 8a besnij moes word, om deel te kan word van die geloviges van destijds, Dit het ook een groot argument veroorzaak tussen Paulus en Petrus byv. Hoekom? Het is omdat hulle nog nie mooi alles verstaan het van die kerk nie, want die kerk is aan Paulus geopenbaar. Paulus het besef hoe dit werk en dat die kerk nie die synagoge is nie. En dat dit nie nodig vir jou is om besnui te word, om deel te word van Godse mense maar jy kan sien waarop dit neerkom, dit kom op vernieuwing van jou denken, en dit is hoe Jezus dit hier verder beskryf, toe hy kla gesê het oor die breidegom wat hier is, die breidegom is nog hier by sy mensen, maar hy gaan weg en wanneer hy weg gaan dan sal hy weer vast. Maar nou weet hy, net soos wat Nicodemus, toe in die aand na Jezus kom en begin praat, en Jezus vir hom sê, Nicodemus, as een mens nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie? Jy kan ook jy daar nie. Daar is vernieuwing wat in die mens moet plaasvind, daar is vernieuwing in jou denken, wat moet plaasvind, soos wat die tyd aanstap. in die tyd wat ons ons nou ook inbevind, bevind je daar soveel profeseer, bezig is om in vervulling te gaan dat die mens sal moet vernieuwe jou denken moet vernieuwe dat jy kan gereed wees vir hier die nieuwe ere waarin ons onszelf nou bevind so Jezus verduidelik dit nou verder hier aan die hand van die 16e vers en hy sê hy niemand sit een stuk, een nieuwe stuk lap op een ou kleed nie want die angelapte stuk skeur van die kleed af en daar kom een groter skeur en een mens gooi ook nie nieuwe wijn in ou leer sakke nie anders bars die sakke en die wijn loop uit en die sakke vergaan maar een mens gooi nieuwe wijn in nieuwe sakke en al twee blij behouwe so leer die skrif dan vir ons dat ons vernieuwe moet word in ons gemoed ons moet byblij, ons moet tretou en vir die rede moet om, sal ons meer aandag ook moet gee aan die professie wat nog in vervulling moet gaan en so is dit bezig is om in vervulling te gaan, so ons denken kan byblij by al hier die nieuwe dinge wat bezig is om rondom ons plaas te vind en dis Godse woord wat vir ons gaan help Godse woord self gaan vir ons hiermee help en ek gaan vir ons hier laat luister na Jimmy Swaggart just this last week Monday morning over the last several Kom, ek hoop ek het nou die regte Het lyk nie so nie Tykjers as ek hier op een van die liedere klik ons begin een ander een Sick, um I well, yeah. to go nee, you jy moet maar luister hier ekskuus dop Nou itchy honors behalwe to dat you be nou hier speel Way down so you can't do what you were destined to do And so in the middle of the night I just kept seeing these words Peace of God cover me And so today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 times time, peace of God. Peace of God, cover me. In Jesus' name. Cover me. Anybody need peace in your life? Me, cover me. Peace of God, oh Lord. Peace of God, cover me. Through the storm. a blanket today oh. cover my mind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 hierdie mense wat disciples hier na Jesus toe gestuur het nie mooi verstaan het en nie weet dat Petrus en Paulus mekaar ook nie mooi verstaan het sien dit gaan alles oor nieuwe wijn en nieuwe zakke daarom Jezus het onmiddellik besef dat hierdie disciples van Johannes verstaan nie mooi hierdie area en hierdie era waarin hy homself nou hier bevind nie. Hierdie is een oorgang, is een oorgang fase. En die mens gooi ook nie nieuwe in en ou leersakke nie. Dis hoe kom Jezus daar maar in een verskylde vorm hoes gepraat het, want hy het baie keer maar net in gelijkenisse gepraat omdat hulle nie mooi kon verstaan nie. Mens gooi nie nieuwe wijn in ou leersakke nie, anders bars die sakke, wijn loop uit, die sien is een vermorsing dan, hy sal onthou dat Jezus gepraat het ook van die saaier wat saad saai, dit is die ding, die woord wat verkondig word, het val op voorbereide aarde of dit is die voorbereid nie, dit kan op rotsachtige plekke val, nou die rotsachtige plekke moet eers al die rotse uitgehaal word, en dit is die, die reden dat Jezus in sy woord, oor dinge soos een mense hart ook praat, dat hy skryf nie mee op kliptafels nie, en hoe hy hier die kliptafels moet vervang met vleestafels, hy moet het zacht maak, dat een mens ontvankelijk kan wees, en net so is dit met hier die harde, type van wijnsakke as een mens nou destijds, jy kan dit bykie google en gaan kyk hoe het hier die wijnsakke gelijk van dieren velle van leer gemaakt en hoe dat die nieuwe wijn dan nou in die nieuwe wijnsak gegooi word maar dit vat ons nou een tyd om te gis en dan word die sak droog en die gistingsproces het dan nou eindelijk hier die vorm bepaal waarin die wijn nou is Gooi een nieuwe wijn daarin Dan moet daar die gistingsproces Nou weer plaas vind En dan sê Jezus Gaan dit nie werk nie Dit gaan bars En dan is die wijn daarmee jyn Nou Jezus wil nieuwe wijn Voor ons gee om te drink Je sal onthou Toe hy Die nachtmaal bedien het, het hy, vis het disciples gesê, ek gaan dit nou nie weer, saam met julle ge, gebruik nie, totdat ons dit in een nieuwe manier gaan doen in die koninkryk. En ons moet vir hierdie nieuwe manier, moet ons voorbereid word, vir die nieuwe wijn wat in ons in moet kom. So hierdie proces van vernieuwing moet voordierend binne in ons plaas van nieuwe wijn nieuwe wijnzakke, ons denken moet vernieuwe word, want dit gaan ons ook helpen ons blijdskap en vreugde, want my, Godse woord is daar om ons blijd te maak. God werk in ons, hy werk ook blijdskap en vreugde, dis ook om hier die wijn situasie so een belangrike set, a, a, woord is en begrip wat gebruik word, wat mense wijn drink om gelukkig te voel lewel dit nou maar kortstondig is maar die wijn wat die heren vir ons gee as ons later net gaan begrip begin begrip wat hier die wijn is rechtig wat hy vir ons gee dan gaan ons achterkom dat dit ons altyd vroerlik gaan maak ons gaan altyd blij wees en jy gaan later uitsien daarna, om te luister in hier die tyd wat jy uitgekoop het, so God Godse woord weer verder in jou en in my kan werk, hier die vernieuwende werk, wat die Heere vir ons doen, en dit doen die Heere door sy liefde, waarmee ons verander, en daarmee groet ek jou, hiervan uit Irene Pretoria, Zuid-Afrika, En sê Shalom. En sinige is weer. Volgende keer. Ons luister hier na die liefde wat alles in ons verander. Shalom. Love, love changes everything how you live how you die love can make the summer fly or the night seem like a lifetime this love love changes everything now I changes everything days are long before love love changes everything hate is deeper than before love will turn